Godmorgen og velkommen til en ny uge på de finansielle markeder. Her er der kommet en ny sheriff i byen, når man kigger på, hvilket selskab, som er det mest værdifulde. Det vender vi i dagens podcast, og apropos store beløb, så kan den danske transportkæmpe DSV også være på vej til at lave Dansk Erhvervshistories største opkøb. Inden vi kommer til det, så starter vi dog dagen og ugen med et kig ud på markederne. Du lytter til Euronvest morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Der hersker nemlig en blandet stemning på de finansielle markeder her til morgen. I Asien sender investorerne de japanske aktier op med 1%, når man kigger på det brede Nikai-indeks, mens de kinesiske aktier i Hongkongs Hang Seng-indeks falder en lille smule. Hjemme i Europa står aktierne til at få en positiv start på ugen. Futures for Stocks 50-indekset indikerer, at de europæiske aktier kommer til at stige med omkring 0,4 procent, når handlen skydes i gang om et par timer. De amerikanske aktier står ifølge Futures til en flad åbning, mens olieprisen stiger en lille smule. Når man spørger rundt i aktieverdenen, så bliver den danske transportkæmpe DSV alt tid nævnt som en af favoritterne til at købe den tyske transportvirksomhed DB Schenker fra det statserede selskab Deutsche Bahn. Og i dag spiser købsprocessen så en smule til, efter at DB Schenker officielt blev sat til salg i december. Her er der nemlig deadline for, at interesserede virksomheder skal melde sig på banen til Schenker og komme med et eventuelt bud. Og hvis det eventuelt bliver DSV, der i sidste ende kan ende med at købe DB Schenker, så vil det højst sandsynligt blive det største opkøb i dansk erhvervshistorie, da analytikere forventer en pris på omkring 100 milliarder kroner. Men investorerne bør dog væbne sig med tålmodighed en rum tid endnu, før der lander en endelig afgørelse. For der venter stadig en del forhandlinger, inden en endelig handel falder på plads. Senere på året lyder vurderingen fra Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytikere i Sydbank og følger DSV tæt. Der er valg i Tyskland til sommer, og der kan man spekulere lidt i, om ikke man gerne vil have Schenker solgt, inden der kommer en ny regering til, og handelen falder ned mellem to stole, siger han til Euroinvestor. Aktieanalytikeren vurderer også, at DSV-aktien kan få medvind, hvis DSV ender med at købe Schenker, men også at aktien kan ryge modvind, hvis den tyske transportvirksomhed kommer til at gå til en anden køber. Hvorfor og hvilke ting, der eventuelt kan stå i vejen for opkøbet, kan du læse mere om på euroinvestor.dk. Og så er der kommet et nyt stort dyr på den globale aktiesavanne. For for første gang i mere end to år lukkede børsmarkederne fredag med en ny ukronet konge. Det skete, da Microsoft passerede sin rival – Elektronikkæmpen Apple i kampen om at være det mest værdifulde selskab i verden, mål på markedsværdi. Microsoft som steg hver eneste dag i sidste uge rundede nemlig en samlet markedsværdi på godt 2887 milliarder dollar. Dermed er software nu godt 12 milliarder dollar mere værd end Apple, som havde en mere blandet uge. Kigger man på det seneste års udvikling for Apple, har det dog ikke været helt skidt. Her er Apple-aktien nemlig steget med næsten 38%, som dog er overgået af det nye store dyr, Microsoft, som leverede 62%. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Og ellers så kan du jo følge med i nyhederne inde på Euroinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.